«Моя Варенька! Моя Люба!» Андрій із захопленням подивився в її прекрасні зволожені очі кольору неба. Із них лилося тепле світло, огортало хлопця ніжністю, а саме лице з тонким носиком та повними вустами у місячному сяйві здавалось блідим і якось променилось. Їхні обличчя зійшлись так близько, дихання змішалися, і вони насолоджувалися цією солодкою миттю. Андрій не міг відірвати погляду від її очей, що ясніли щастям. «Як же я тебе кохаю!» – прошепотів він. «І я тебе, – палко відповіла Варя, – так кохаю, що самі стає лячно. Чому?» «Не знаю», – зназала худенькими плечима. «Бо дурна». А Варя потріпала рукою чорняве волосся Андрія, яке бойно кучерявилось на скронях. Із-під гусів хлопця санюла усмішка – Освітилося обличчя, і воно стало круглішим. Він обійняв Варю за плечі притис до себе. Закохані мовчки пішли поміж березами, які дрімали під місячним сяйвом, розпустивши свої довгі коси. Біля товстої берези вони спинилися. Андрій зняв стареньку полотняну сорочку простили на густій соковитій траві. Варя сіла на неї, не відпускаючи його руку. П'янкий запах і ромашок ніжної росистої конюшини, плечі і руки коханого, усе разом гарячою хвилею огорнуло дівчину, затомагнило думки, і її уста подалися назустріч гарячим губам юнака. Усе розчинилося в лавинні пристрасті та бажання, яка розтекла тілом. «Кохай мене, любий, кохай донесцями!» – прошепотіла вона, обнімаючи тепле та мускулясте тіло Андрія. Хотілося розтанути в ньому до решти, до останнього подиху. Кохай так, ніби це вперше і останнє. Так, Люба моя, так, злетіло шелестом із його вуст. Варя та Андрій сиділи якийсь час мовчки, прогорнувшись один до одного. Отак би все життя, замріяно мовила Варя. Так і буде, моя Люба, відповів юнак та міцніше пригорнув до себе Варю за плечі. Справді так, сказав він, а потім додав, якщо твій батько дозволить нам побратись. А чому ти думаєш, що він буде проти? Бо ти така? Яка? Гарна, красива, із захопленням промовив хлопець. Гарна, усміхнулася Варя. Мати каже, що таку худу та недогодовану ніхто заміж не візьме. Дурня, ти найкраща, ти незвичайна тому що в лісі знаю кожну пташку, знаю, де їхні гніздечка, де білка ховається у дуплі, і коли у неї будуть дитинчата, тому незвичайна. Недаремно ж тебе поза очі іноді мавкою кличуть», – прошепотів юнак. «Пусте, аби не відьмою». «А ще ти грамотна та розумна», – мовив Андрій. Ти закінчила церковно-приходську школу, а я хто? Безграмотний, навіть читати не вмію. Я навчу тебе. Чи ти винен, що батько пішов під кригу на зимовій рибалці, а мати так зламала ногу, що досі з двома палицями лецьсувається? Ти правильно вчинив, що взяв на себе піклування про своїх молодших братів. Головне, щоб людина, з якою я буду поруч усе життя, була порядною, щоб кохала мене. Як якби ж це порозумів твій батько», – зітхнув Андрій. «Хто він і хто я? Він багач, має двох наймитів, і город, і поля, і сіножиті, і навіть ось цей березовий гай. А у нашої родини клапуть землі та п'ятеро ротів. Знаєш, як люди кажуть, на похиле дерево і коси скачуть. То одежу треба справити, то в суття, а про їжу я вже мовчу». Тільки й думки, аби щось поїсти. Ну то й що? Про таких, як я, говорять. Як не було добра з Малку, то не буде й до останку, сумно сказав Андрій. Ну що ти таке балакаєш? Ти ж мене кохаєш, а я тебе. Батько душі в мені не чує. Чи що, він не бажає мені щастя? Не ворог же він мені? Ось тому й усе частіше спілкується з Василем. А той до рота твоєму батькові заглядає та підтакує, напевне, у вже набивається. А як той Василь на тебе дивиться? Очі б йому повиколював, щоб не тільки на тебе не вирячувався, а й світу білого не бачив. Ревнуєш, усміхнулась Варя. Мені той Василь потрібний, як дірка в мішку. Зате у нього зу п'ять гектарів землі, кінь, корова, теличка та ще й різна живність. Забери Василь тебе у мене. Що я тоді буду робити? Це якщо я піду за нього. Навіщо мені чужа худоба? У нас своєї вистачає. Я ж у тата пізня, і на молодша дитина. Тому й така кохана. Після сестри Ольги та брата Михайла мама народила чотирьох дівчаток. І всі вони повмирали в перші дні життя. А чому? Напевно, тому що мати не має відпочинку. Все в тяжкій праці. Тож і тіточок народжувала в полі, при роботі. А тут я їм на радість народилась. Хволенька, але живуча. Тому й люблять вони мене, без цями. І будинок новий звели, і господарство намаленьке тримають. Щоб було мені, моєму чоловікові і на стіл, і до столу. Чи ж можуть вони піти проти нашого спільного бажання? Гадаю, що ні», – мрійливо сказала Варя. «Ось беремо врожай, змелемо зерно. Мені восени виповниться двадцять років. Я поступово підготую батьків, тоді поберемось. Головне, щоб зараз ніхто не дізнався, аби не була звістка про наше кохання для них, як сніг на голову. А потім заживемо, як люди, і все у нас буде добре». «Твої б слова...» та богові у ухах. Так і буде, я це відчуваю. Серцем, душею чую. Палко мовила Варя. Андрій перехопив її погляд. Очі сяяли щастям. «Розкрию тобі маленьку таємницю», майже пошепки сказала Варя, і хатрувато примружилась. Батько казав якось, що відпише, «Березовий гай мені на придане. Ти можеш уявити, ось ця місцина буде наша з тобою». «Ми зможемо приходити сюди, коли захочемо, вдень і вночі, не криючись ні від кого!» «Моя та мрійниця!» – сказав він із любов'ю. «А якщо батько буде наполягати на шлюбі з Морозенком?» «Тоді я поговорю з Василем, і він сам відмовиться від мене!» «І що ж ти йому скажеш?» «А це вже моє діло! Я знаю, що сказати!» – впевнено сказала дівчина та додала. «Любий мій, мені потрібно повертатися додому!» «Вставати доведеться, ледь почне сіріти». «Я проведу тебе до самого подвір'я, запропонував хлопець. «Ні», – тихо, але ріжуче сказала дівчина, – «лише до вулички». До маленької хатини, де посапувала овісні бабуся, Варі принесла запах луків, скушеного сіна, деревію та таємної любові. Дівчина мостилася на постелі, коли за вікном ще спали сині тіні та з неба з цікавістю позирав на село жовтий місяць. Уся велика родина Чорножукових, святково вбрана, вийшла з церкви недільної ранкової служби. Варія зняла з голови чистеньку білу хустину, струснула волоссям. Дві товсті коси з пухнастими розплетеними кінчиками метнулися по спині зміями. Павло Серафимович відійшов на озбіччя курної дороги, що тяглася на гору до церкви. Сів на старий трухлявий пень, крякнув, поважно провів долоною по пишній бороді. «Та йди вже взутим!» – зауважила дружина Надія, знаючи про намір чоловіка. «Ага!» – хмикнув Павло Серафимович. – Так і пішов. «Ось так завжди!» – сітхнула жінка і усміхнулася в арі. «Батька вже не переробити, мамо!» – мовила Ольга, її донька, на що варя пирснула, але одразу ж затолила рота долонею. Батько зиркнув на неї з-під густих брів, але не зі злом, по-доброму. «Тобі, аби зуби скалити!» – кинув він молодшій донці з докору. «Ось буде у тебе чоловік, знаєш, як ті чоботи довго і тяжко заробляються і швидко зношуються» сказав Павло Серафимович, знімаючи шкіряні чоботи, які були начищені так, що аж вилискували на сонці. «Коли це ще буде?» сказала Варя і зашарілася. «Не знаю, коли, але Василі, як мені здалося, не на образи на службі дивився, а на тебе. Скажете таке, що киварі залив рум'янець. Потрібний він мені, як п'яте колесо воза. «Не знаю, не знаю, казав сліпий «побачимо», «Отак воно краще», – сказав чоловік. І він підвівся, високий, кремезний, широкоплечий, задоволено осміхнувся, зв'язав мотузкою чоботи, перекинув їх через плече. До Павла Серафимовича підходили селяни, поважно віталися, перекидалися слівцем. Хтось сказав, що біля краниці за селом сидить Кобзар Данило. «Довгенько його не було видно», – зауважила мати. «Мамо, тату, можна я піду в пісень Данила послухаю?» – попросилася Варя. «Та йди, доню», – відповів батько, – «не діляш сьогодні? Можна трохи відпочити. А ти, Олю, підеш?» «Куди мені з моїм виводком?» – сказала стомлено Ольга. – «Піду додому, хоч годинку якусь відпочину». «Мене можете не питати», – втрутився в розмову син Павла Серафимовича Михайло. – «Нема мені чого там робити». «А то чому ж? Чи не хочеш пісень послухати? Почути, що у світі коїться?» Звернувся батько до сина. «Ми хочу чути базікання того сліпого старця», грубовато відповів Михайло. «Знайшли, кого слухати?» «Не до вподоби, то йди додому», батько насупив брови. «То й піду. Бувайте, тато, бувайте, мамо». Михайло натягнув посмішку на обличчя. «Ходімо додому», наказав дружині та дітям. Батько сумом подивився в світ синові, Тяжко зітхнув, але промовчав. "Я теж піду", сказала Ольга. "Приходьте всі до нас на вечерю", мовила до неї мати. "Побачимо", відповіла донька невпевнено. "Тату, мамо, а ви підете послухати старого Данила?", запитала Варя. "Ти йди, а ми з мажею сходимо додому, візьмемо щось йому на а тоді прийдемо". "Я з Ганною піду", весело сказала Варя, бо вже примітила серед натовпу що сунув від церкви свою подружку. Ганнуся, побачивши Варю, підняла вгору руку з білою хустиною, помахала нею. Із Ганнусею Варя товаришувала з раннього дитинства. Батько-подруги Іван Теслюк був багато років наймитом у Чорножукових, тож часто прибігала до їхнього двору його старша донька Ганнуся. Батьки Варі завжди їй давали чогось смачненького, тож чорнявенька, весела дівчинка чи не щодня бувала у них. Варя так здружилася з Ганусею, що вважала її за сестру. Одного разу батько Ганусі попрохав Павла Серафимовича взяти наймий доньку, бо в родині ще було четверо молодших дітей. Павло Серафимович дав згоду. А чому б і ні? Звичайно, у посівну та жнива у них на полі працювало чи не пів села. Але ж роботи вистачало на кожен день. Потрібно було і за худобою доглядати, і город обробляти. У самої здоров'я не прибавляється, платити є чим, та й Варі веселіше працювати буде. Подумав він і не помилився. Дівчата не тямилися від щастя, а Ганнуся виявилась швидкою та роботящою. Це Варя худенька та бліда, а її подружка невисокого зросту, але вся збита, повненька, щоки рожеві, аж палають. А вже якщо за роботу візьметься, усе в її руках аж горить. Варю! Підбігла до подруги Захека на Йдемо до Данила, слухати, і вже пів села пішло!» Заторохтіла дівчина та втерла хустинкою спітніле чоло. «Ходімо й ми!» – мовила Варя, взяла подругу під руку і озирнулася. Її страх, як хотілося б, дай, на мить побачити Андрія, але того не було видно. «Андрія, виглядаєш!» – штовхнула її ліктем у бік гануся. «Цить!» – зашипіла на неї Варя. «Ще хтось почує!» Я його не бачила, а от Василь на тебе так витріщався. Ганнуся вибалушила очі й додала, як йому не повилазило. Подруги розсміялися та побігли стежкою згори, взявшись за руки. На околиці села, біля Яру, оба від широкої дороги вже зібралося люди. У затінку великого розлогого калинового куща була невеличка криниця, яку з десяток років тому викопали люди коштом кобзаря. От чому старий Данило Переполиця завжди мав своє почесне місце на лавці біля криниці з чистою джерельною водою, що в будь-яку спеку залишалась холодною, аж зуби зводило.